По дорозі йому двічі траплялися під руки скалки від розбитих пляшок, і обидва рази вони спорювали його долоні гострими гранями. За басмачем рухалися інші. Стас тягнув рюкзака і лаявся крізь зуби. Гога мовчав і сопів, постійно натикаючись на підбори Стаса, якому вантаж заважав пересуватися швидше. Ланцюжок замикав шевель. Кожний рух викликав біль у нозі, але він скриготав зубами і намагався не стогнати. Він не сумнівався, що реакція басмача на його скарги буде негативною. Світло йшло з брудного двічастого вікна, котре виходило на протилежний бік будинку. Його нещодавно засклили і забили зсередини дошкою поперек, аби ззовні потрапити до підвалу було складно праворуч і ліворуч від вікна, йшли невеличкі коридорчики. Один з них одразу закінчувався глухим кутом, інший ще трохи повертав, і глухий кут був уже в невеличкій ніші відростку. Стас поставив рюкзак, і обома руками рвонув на себе дошку. З другого разу вона піддалася, і Стас упав, стискаючи її в руках. Але віконні стулки були забиті наглухо загнутими цвяхами – щоб відігнути їх, потрібен час. А часу нема. Басмач садонув ногою по склу. Воно з веселим дзвоном бризнуло з-під носка. Стася осяяла несподівано. Це було одне з тих рішень, які приходять у критичну хвилину. «Швидко туди!» Уривчисто наказав він, киваючи на коридор з відростком, а потім почав руками виламувати рештки скла з віконної рами. Вони забилися у маленьку нішу так щільно, що неможливо було навіть дихати. Шевелю хтось придавив скалічену ногу, і для нього не існувало нічого, крім болю. Через незручні пози їхні тіла і кінцівки затекли швидко. Якщо їх все ж таки знайдуть, ніхто не зможе навіть опиратися. Кроки і голоси примусили кожного забути, що таке дихання. Переслідувачі, напевне, розділилися. У їхній бік ішло троє. Точно, їм везе, блін. «Втретє вислизають. Майорові це не сподобається. До чого тут майор? Мене самого вони вже дістали». Вони були зовсім близько. «Вікно! Сюди, хлопці!» Один з них висунувся у вікно і вилаївся. «Що там? А! Вони вискочили сюди і тепер вже далеко. Глянь, ось дошка валяється. Чув? Вона була ось так присобачена. От, блін, вони були тут хвилини три тому». Рінь ліхтарика вперся у стінку прямо перед обличчям Гоги. Тут тупик, там теж глухо. Вони точно сюдою вискочили. Можна наздогнати. Давайте назад. Я вилізу так. Один з них поліз назовні крізь віконний вотир. Двоє інших побігли доповідати. Їхні кроки поступово стихли. Ворухнутися, втікачі насмілилися через півгодини, а може й через годину, через три. Час для них у цей момент зупинився. Басмач вивалився з ніші, обережно підповз до вікна, глипнув ліворуч, праворуч, сказав «Пішли потихеньку, наче спокійно». Шевель вилазив останнім. Він не видавав себе до останньої хвилини, але коли довелося ставати на ноги, він голосно зойкнув і осів на асфальт. «Що?» – коротко запитав Стас. «Нога?» – стрибнув не в тему. Голос Шевеля звучав винувато. Час був саме обідній. Людей на вулиці було досить багато, і четверо брудних хлопців, що вилізли з підвального вікна, могли привернути увагу. «Взяли його швидко!» – уривчасто звелів басмач. Стас усім своїм виглядом показував, що рюкзака він з рук не випустить Басмач скреготнув зубами, йому доведеться виконувати власний наказ Удвох з Гогою вони підхопили Шевеля під руки Неподалік був тихий скверик з бюстом мореплавця Лазарєва у центрі Котрий, якщо вірити історії, якийсь час жив у місті Вони посадили Шевеля на лавочку в глибині скверика в тіні лип Що далі? «Скільки ми тут будемо стерчати?» – запитав Стас. «Хвилин десять-п'ятнадцять», – відповів Басмач. «Гога лишиться з ним і з рюкзаком, а ми підемо зловимо тачку. В місті я більше не лишуся. Хай собі Олежик поживе ще. Я все одно повернуся за його життям. Це він, падлюка, усьому винен». «Ти ж на нінку грішив, – озвався Шевель. «Пельку заткни», – гаркнув Басмач. «Усі винні, ми тікаємо з міста». «Куди?» Шевель не сподівався на белосерті товаришів і намагався триматися з покірливістю пасенка-утриманця.